Ми їдемо з батусарая в Білгород Добриня не захотів назвати справжніми бити їхньої подорожі. А зброю в такій далекій дорозі вкрай необхідна відбуватися від злих людей полювати. А бату сарая з Орди гукали здивовані джигіти. Ой-бой, з самого бату сарая. Але старший немолодий дебелий чолов'яга, шикнув на молодиків і ті замовкли. «Хто ж тебе відпустив з Батусараєш, чи його дозволу виїхав ти звідти?» Не моргнувши й оком, Добриню випалив. «З дозволу Менгукаана. Він нас відпустив з полону». Монголи були вражені. «Самого Менгукаана? Чим же ти заслужив у нього такої честі?» «Я врятував його на полюванні, забив кабана сікача, що накинувся на нього». Монголи збентежилися. І ханська... Пайдзав тебе є? спитав старший, недовірливо оглядаючи загадкового бородатого незнайомця, що знає самого хана Менгу. Є. Добриня пошклубався в кишенях, витягнув срібну пластинку. Ось. Старший підніс її до очей, заглянув на другий бік. Силою вічного неба, з натугою прочитав початок напису, але далі, де осиливши його, повернув в пайдзу навіч з якимось острахом. «На, урусути!» Добриня відчув, як страшний тігар скочується з його пліч. Щиро дяка бачманові, що з того світу простягнув братню руку допомоги. «А шаблю і лука!» – запитав тихо, але твердо глянув овічі вон голові. «Той кинув своїм підлеглим. Віддайте!» Добриня вставив ногу в стримено. «Ми можемо їхати? їдьте. Наступні два дні минули без пригод, а на третій, підвечір, перебралися через Руту, а потім і через Либідь. Це вже були знайомі околиці Києва. До самого міста рукою подати. Але змирені коні ледве тюпали, кволо переставляючи ноги. Та й самі вершники ледве трималися в сідлах, до того ж серця нили від невідомості, що їх чекає вдома. Тому і не поспішали, і через хрещати яр перебралися, коли вже зовсім стемніло. Потрошні ляцькі ворота, до яких, видно, за ці роки не доторкнулася людська рука, щоб полагодити, поминули мовчки. Невже у Києві не залишилося жодної живої душі? Куди ж їхати? Де прихилити голову? Переночувати в руїнах, а вранці вирушити далі до Калинового кута, а там... Хто там залишився? І як бути з Дмитриком? Не Немовля, зовсім ослабле, йому потрібні спокій, тепла купіль, домашній затишок. Хіба воно витримає нові переїзди та ночліги під відкритим небом? Добриня мимоволі зітхнув і, торкнувши вкрай підбитого коня, рушив угороду Софії. Місяць ще не зійшов, було темно, пахло тліном і гаром. По вулиці тьмяно. Проступали чорні остови спалених будинків та церков, Ні людського гамору, ні собачого гавкоту, пустка кругом. На фірокі Золотоворіцькій вони зупинилися. Тут теж було темно і безлюдно. Куди ж далі, до кого? До воєводи? А хто їх там чекає? Однак це було для Янки єдине місце на землі, що монило до себе, що снилося їй щоночі що притягувало в усі дні їхнього страдницького життя. Їм обом було страшно. А що, коли надії, сподівання зараз розлетяться, як придорожний порох під вітром? Що далі? З надією і страхом рушили далі. В останню мить, коли коні вже повертали у знайомий провулок, Добриня кинув погляд на Софію, що був на тлі густосинього неба і помітив у її вікнах якесь Мерехливо примарне сяєво. Він притримав коня. «Що там?» «Неже в храмі хтось є?» «Янка, поглянь!» «Ой, світиться!» скрикнула Янка. «Загляньмо!» Вони під'їхали до паперті. Розтрощені двері, розчинені. Добриня зіскочив з коня і заглянув усередину. «Тут хтось є?» спитав неголосно. Ніхто не відповів. «Тільки в глибині храму, десь біля Кіота, Мерехтіло слабке жовтаве світіння. Він ступив ще кілька кроків. «А гей, хто тут? Відгукнися!» І знову тиша. Добре ні стало моторошно. Світіння виходило знизу. Із високих стін на нього раптом проглянули неясні лики богів, ангелів і архангелів, і святих. Здавалося, що вони зирили за кожним його кроком. Свят, свят, свят, перехрестився Добриня і рушив далі. Ще здалеко побачив перед обідреним іконостасом у кіоті свічу, що горіла з легким ретхливим від світлом. Свіча в розуреному, оскверненому чужинцями храмі, у Софії Великопристольній Київській, де загарбники викригли все, що можна було взяти з собою, де порубали прямо на амвоні отців церкви, де вікон обдерли золото, срібло та самоцвіти, де, здається, знищили сам дух народу, на який напали, і тут горить свіча. Звідки? Твоя рука її поставила. Добрині раптом відчув, як що здригнулося в його вистражданій душі, ніби відсунулася чорна заслінка, і в неї вирвалося ж водайне весняне тепло і світло. «Хтось у Києві є, хтось застався, не всі загинули, хто ж ти, невідомий, де ти, озовися?» Добридня оглянувся довкола, і знову ніде нікого, тиша, та світі на стінах, та світка, що горить серед темної ночі, як провісниця благодаті, неспослана з неба на сплюндровану залиту кров'ю землю. «Однак хтось має ж бути». Він гукнув ще раз на це розголосно, що сило. «Хто є в храмі? Озовися!» Та ніхто не відгукнувся. У відповідь лише гучна луна прогримко тіла попід високим кам'яним склепінням і ще довго відлунювалася по темних закутках. Тоді він вийшов на двір і, схвильований, радісний, притулився головою до янки, що сином на руках сиділа у сідлі. Там немає нікого, ну, нікого але...